Роберт Шеклі Склад світів Містер Вейн дійшов до самого кінця довгого і майже в людський зріст насипу, з якого сірого сміття і опинився перед складом світів Він виглядав саме так як описували у Вейну друзі, халупа побудована з обрізків дощок, спотворених кузовів автомобілів, аркушів оцинкованого заліза і декількох рядів битої цегли. Все це було пофарбовано водянистою блакитною фарбою. Містер Уейн обернувся і уважно оглянув велику щебенчату рівнину, щоб переконатися, що за ним ніхто не стежить. Він міцніше притиснув ліктем свій пакет, тремтячий від власної сміливості, відкрив двері і війшов. «Вітаю», – сказав господар. Він теж виглядав точно таким, як його описували. Високий, хитрий старий, з вузькими очима і перекошеним ротом. Звали його Томкінс. Старий сидів в древній гойдалці, на спинці якої примостився синьо-зелений папуга. У приміщенні складу стояли ще стілець і стіл. На столі лежав Заїжджавілий медичний шприц. «Про ваші склади мені розповіли друзі», – сказав містер Вейн. «Тоді ціна вам відома». Відгукнувся Томпкінс. «Принесли?» «Так», – відповів містер Вейн, показуючи згорток. «Але спочатку я хотів би запитати». «Всі вони спочатку хочуть запитати». Звернувся Томпкінс до папуги, який у відповідь моргнув. «Валяйте, питайте!» «Я хочу знати, що саме відбувається!» Томпкінс зітхнув. «А відбувається ось що. Ви платите мені гонорар. Я роблю вам укол, від якого ви втрачаєте свідомість. Потім, за допомогою деяких приладів, які у мене тут зберігаються, я звільняю вашу свідомість». Говорячи це, Томпкінс посміхався, і здавалося його мочезна папуга теж. «І що ж відбувається потім?» запитав містер Вейн. «Ваша свідомість, звільнена від тілесної оболонки, вибере один з нескінченного числа імовірностних світів, які породжує Земля в кожну секунду свого існування». Ще ширше посміхаючись, Томкінс зручніше влаштувався в своїй гойдалці і навіть виявив ознаки деякого збудження. «Так, друже, Хоча ви цього, скоріш за все, і не підозрюєте, але з того самого моменту, як старенька земля вийшла з вогняної сонячної утроби, вона почала породжувати паралельні імовірностні світи. Нескінченне число світів, що виникають під впливом як самих великих, так і самих незначних подій. Кожен Олександр Македонський і кожна амеба народжують свої світи, подібні колам, що розходяться по поверхні ставка – Незалежно від того, великий чи маленький камінь був кинутий в воду. Хіба не відкидає тінь будь-який предмет? Розумієте, друже? Оскільки сама Земля існує в чотирьох вимірах, вона відкидає тривимірні тіні, чуттєві відображення, самої себе в кожну мить свого буття. Мільйони, мільярди земних куль, сила вселенна куль. І ваша свідомість звільнена мною. Може вибрати будь-який з цих світів і жити в ньому деякий час. Містеру Уейну стало гидко. Томпкінс ораторствовав, як зазивала в цирку, що рекламує неіснуючі чудеса. Потім містер Уейн подумав, що в його власному житті відбулися такі події, які перші здалися б йому неймовірними. Абсолютно неймовірними. Що ж, може бути чудеса, обіцяні Томпкінсом? Виявляться все ж можливими Містер Вейн сказав Мої друзі говорили мені ще Що я просто-напросто шарлатан? Підхопив Томкінс Дехто з них натякав на таку можливість Обережно відповів містер Вейн Але мені хотілося б скласти власну думку Вони говорили також Знаю я, про що балакали ваші друзі З їх брудними думками Лопотіли про виконання бажань «Ви про це хочете запитати?» «Так», – сказав містер Вейн. «Вони говорили, що те, чого я хочу... Що... Чого б я не захотів?» «Вірно», – перебив його Томкінс. «А інакше ця штука і не спрацює. Світів, серед яких можна вибирати, існує величезна безліч. Вибір же виробляє ваша свідомість, керуючись вашими ж таємними бажаннями. Саме ці потаємні, глибоко заховані бажання грають головну роль Якщо у вас живе таємна мрія бути вбивцею О, о, ні, категорично ні, скрикнув містер Вейн Ну, тоді ви потрапите в світ, де зможете вбивати Зможете купатися в крові Зможете переплюнути Маркіза, Десада або Цезаря Або кому ви там ще, вклоняєтесь Або припустимо, що ви жадаєте влади «Тоді ви виберете світ, де в буквальному сенсі будете Богом. Може бути кривавим джагернаутом, а може всезнаючим Будою». «Маю велике сумніви, щоб я...» «Є ще й інші пристрасті», – сказав Томпкінс. «Будь-які види безодень і захмарних вершин, нестримна чуттєвість, обжерливість, пияцтво, кохання, слава, все, що захочете». «Чудово», – вигукнув містер Вейн. «Так», – погодився Томкінс. «Звичайно, мій маленький перелік не вичерпує всіх можливостей, усіх комбінацій і відтінків бажань. Хто зна, може, ви вважаєте за краще просте, скромне пастиральне життя на островах Південних морів, серед ідеалізованих тубільців?» «Це на мене більше схоже, мабуть», – сказав містер Уейн суром'язливим смішком. «Хто зна…» Заперечив Томкінс. Можливо, вам навіть самому невідомі ваші справжні пристрасті. А між тим, вони здатні привести вас до загибелі. А це часто буває? занепокоївся містер Вейн. Час від часу. Мені б не хотілося померти. Заявив містер Вейн. Ймовірність незначна. відповів Томкінс, скоса поглядаючи на згорток в руках містера Вейна. Ну. «Раз ви так кажете?» «Але звідки я знаю, що все це буде в дійсності? Ваш гонорар настільки великий, що на нього піде все моє майно? Звідки я знаю, може ви просто дасте мені наркотик і все? Що станеться, мені просто присниться. Віддати всі статки за дріб'язок героїну і жалюгітну брехливу балаканину?» Томпкінс заспокійливо посміхнувся. «Те, що відбувається, ані трохи не схоже на дію наркотиків». І на сон теж. «Але якщо все це відбувається в дійсності, – роздратовано, – сказав містер Вейн, – то чому я не можу залишитися в світі своїх бажань назавжди?» «Над цим я зараз і працюю», – відповів Томкінс. «Ось чому мої гонорари такі високі. Потрібні матеріали. Потрібно експериментувати. Я намагаюся знайти спосіб зробити переселення в імовірностний світ постійним. Але поки мені ніяк не вдається» послабити зв'язок людини з його істинним світом. Він притягує його назад. Самим великим чудотворцям не розірвати цих зв'язків. Одна лише смерть здатна на це. І все ж, я сподіваюсь, Якщо вийде, буде просто чудово. Вічливо встав у містер Вейн. «Ще пак!» скрикнув Томпкінс з несподіваним запалом. «Тоді я перетворю свою жальгідну крамничку» «На громадський простір. Я зроблю користування моїм винаходом безкоштовним, доступним для всіх. Всі люди зможуть піти в світ своїх істинних бажань. В світ, до життя в якому вони дійсно пристосовані. А це прокляте місце залишиться щурам і черв'якам». Томпкінс обірвав себе на півслові і знову став холодним, як лід. «Боюсь, я трохи захопився» поки я не можу запропонувати вам переселення з цієї землі назавжди. У всякому разі такого, в якому не брала б участь смерть. Можливо, я цього ніколи не зможу. Зараз я в змозі надати вам тільки канікули, змін обстановки, смак, запах іншого світу і огляд ваших таємних прагнень. Мій гонорар вам відомий. Я поверну вам його... Якщо ви залишитесь незадоволені випробуванням. Це дуже мило з вашого боку, сказав містер Вейн, цілком серйозно. Але є ще одна сторона, про яку мені теж говорили друзі. Я втрачу 10 років життя. Тут вже нічого не поробиш, відповів Томпкінс. І їх я вам повернути не зможу. Винайдений мною процес вимагає страшної напруги нервової системи і, відповідно, вкорочує життя. Це одна з причин, за якою наш так званий уряд оголосив мою справу протизаконною. Однак вони не дуже рішуче втілюють цю заборону в життя, зауважив містер Вейн. Так, офіційно справу заборонено, як небезпечне шарлатанство. Але ж чиновники теж люди. Їм так само хочеться втекти з землі, як і простим смертним. Але ціна розмірковував містер Вейн, міцно притискаючи до грудей свій згорток. «Та ще й 10 років життя. І все це за виконання якихось таємних бажань? Ні, треба подумати». «Думайте», – байдуже відгукнувся Томкінс. Містер Вейн думав про це по дорозі додому. Він міркував про те ж саме, коли його поїзд підійшов до станції Порт-Вашингтон на Лонг-Айленді і ведучи машиною від станції до будинку – він все ще думав про хитре старе обличчя Томпкінса, про відзеркалені світий і про виконання бажань. Тільки коли він увійшов до хати, ці думки зникли. Дженет, його дружина, тут же попросила його поговорити з прислугою, яка знову напилася. Синочок Томмі зажадав, щоб йому допомогли налагодити вітрильний човен, який завтра належало спустити на воду. А маленька донька... Все поривалося розповісти, як пройшов день в її дитячому садку. Містер Вейн вічливо, але твердо поговорив з прислугою. Допоміг Томмі покрити дно човна мідною фарбою. Вислухав розповідь Пегі про пригоди на дитячому майданчику. Пізніше, коли діти лягли спати, а він і Дженет залишилися у вітальні, вона запитала, чи немає у нього неприємностей. Неприємностей? «Мені здається, ти чимось стурбований», – сказала Дженет. «Багато було роботи в конторі?» «Та ні, як зазвичай». Зрозуміло, що ні Дженет, ні будь-кому іншому він не збирався говорити про те, що брав на день відпустку і їздив до Томкінса в цей ідіотський склад світів. Та не збирався він і просторікувати про право справжнього чоловіка на те, щоб хоч разок в житті задовольнити свої потаємні бажання». Дженет з її практичним розумом не зрозуміла б його. А потім почалася гарячка на роботі. Уолл-стріт била паніку через події на Далекому Сході і в Азії. Акції скакали вгору і вниз. Містеру Уейну доводилося дуже багато працювати. Він намагався не думати про виконання бажань, на які довелося б витратити все, що він мав, та ще й 10 років життя в додачу. Старий Томпкінс, мабуть, зовсім з глузду з'їхав. По суботах і неділях вони з Томі каталися на човні. Старий човен вів себе пристойно, і шви на дні майже не пропускали води. Томі мрію про нові вітрила, але містер Уейн змушений був відмовити йому. У майбутньому році, можливо, якщо, звичайно, справи підуть краще. А поки і старі зійдуть. Іноді вночі, коли діти засипали, на човні каталися він і Дженет. Лонг-Айленд Саунд – був прохолодний і тихий. Човен, ковзуючи повз миготливих бакенів, плив до величезного жовтого місяця. Я відчуваю, що з тобою щось відбувається. Ну що ти, рідна? Ти щось приховуєш від мене? Нічого. Ти впевнений? Абсолютно впевнений. Цілковито. Тоді обійми мене міцніше. Ось так. І човен плив, не керований ніким пристрасть і її угамування. Але прийшла осінь, і човен витягли на берег. Положення на біржі вирівнялося, але Пегі підхопила кір. Томмі задавав масу питань про різницю між звичайними бомбами, бомбами атомними, водневими, кобальтовими і всякими іншими, про які шуміли радіо і газети. До того ж, несподівано пішла прислуга. Таємні бажання – це, звичайно, цікаво, Можливо, він дійсно таємно мріяв бити кого-небудь або жити на островах Південних морів. Але ж у нього є обов'язки. Є двоє дітей, дружина, яких він явно не вартий. Хіба що після Різдва. Але взимку через несправність проводки загорілася кімната для гостей. Пожежні загасили полум'я, збиток був невеликий. Ніхто не постраждав, але пожежа на час вибила всякі думки про Томкінса. Спочатку треба було відремонтувати кімнату, так як містер Уейн дуже пишався своїм красивим старим будинком. Біржу все ще лихоманило зв'язку з міжнародним становищем. Ох, вже ці ж росіяни, ці араби, ці греки, ці китайці. Міжконтинентальні ракети, атомні бомби, супутники. Містер Уейн проводив в своїй конторі довгі дні, а іноді і вечора. Томі захворів свинкою. Треба було перекрити шматок даху. Рік пройшов, а у нього так і не знайшлося часу, щоб подумати про свої таємні бажання. Хіба що в майбутньому році, а поки... Ну? Запитав Томкінс. Все в порядку? Так, все в повному порядку. Відповів містер Вейн. Він встав із стільця і потер чоло. Повернути гонорар? Ні, все було як треба. «Відчуття ніколи не підводять», – сказав містер Томкінс, підморгуючи папузі. «Що там у вас було?» «Світ недавнього минулого», – відповів містер Вейн. «Їх тут повним-повнісінько. Що ви з'ясували? Які у вас таємні пристрасті? Різанина? Південні острови?» «Мені б не хотілося обговорювати це», – відповів містер Вейн вічливо, але твердо. Чомусь ніхто не хоче зі мною про це побалакати. Ображено про бурмотів Томпкінс. Будь я проклятий, якщо розумію чому. Це тому, мені здається, що питання бажань кожного настільки інтимне. Я не хотів вас образити. Як ви думаєте, чи вдасться вам зробити це постійним? Я маю на увазі світ за вибором. Старизний за плечима. Намагаюся. Якщо вийде, ви почуєте про це. Всі почують. Це вірно. Містер Вейн розв'язав згорток і виклав на стіл його вміст. Там була пара армійських чобіт, ніж, два мотка мідного дроту, три маленькі банки яловичиної тушонки. На мить очі Томкінса загорілися. Чудово! Спасибі вам! До побачення, сказав містер Вейн. Це я вам дякую. Містер Вейн вийшов з халупи і швидко пішов по сірому, гравійному насипу. По обидва його боки, скільки сягало ока, лежали плоскі розсипи уламків. Сірі, чорні, бурі. Вони тягнулися до горизонту рівнини, були прахом розбитих мертвих міст. Уламками спалених дерев, білою золою спалених людських кісток і плоті. «Що ж», – сказав голос містер Вейн, У усякому разі, як гукнулося», так і відгукнулося. Цей рік, проведений в минулому, відняв у нього все, чим він володів. Туди ж, для рівного рахунку, пішло і 10 років життя. Може, це був сон? Все одно, він вартий того. Тепер треба тільки виконати з голови думки про Дженет та діточок. З ними покінчено назавжди. Хіба що Томкінцу вдасться поліпшити свій винахід, Треба думати лише про те, як вижити самому. За допомогою наручного лічильника Гейгера, він намацав безпечний прохід через руїни. Треба повернутися додому до настання темряви, поки щури ще не вийшли з нір. Якщо не поспішати, він може пропустити вечірню роздачу картоплі.